يا من شغلته الأهوال ياسلم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقواه عند الله ان تندم سل للذي سوا كل الناس من آدم يا قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التبعني وسبحان الله وما أنا من المشرikkين Reci اذا هو هراء يا حوال اليوم اتو啥 القول انتون اكاناللك اكثر من جردت يحرقنا صوت له يحرقنا لمل어줄ه يحرقنا بوجهارهم الله أجب smallestكول Built Un Man ليصلكا عيوان 5550 في قرآنه إن أنت حبك الله روح كرامه استوديو استوديو سبيل قالوا او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu? Odgovoriće. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. Allah i Islam, ljubim Uzvišeni kaže: Mi smo od vjerojesnika zavjetnih ovuzeli, i od tebe, i od Nuhah, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa.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 اكذوانه او الله خوانويم بيرويا سوتسницами احب الله والاسلام القرانه اكذوانه او نوح عليه السلام قرانسко اكذوانه او نوح عليه السلام wspomnuto je u surama Al-A'raf, Yunus, Hud, Al-Anbiya, Čak i jedna sura nazvana po njemu. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, predajama od ashaba, kao i nekim israelijatima, navest ćemo kazivanje o Nuhu alaihi sallam. Nuhu alaihi je praonuk vjerovjesnika Idrisa. A Idris je po silaznoj muškoj lozi peti potomak vjerovjesnika Šita alaihi sallam, sina Ademova, a.s. Između Nuhu, a.s. i Adema, a.s. je bilo deset stoljeća ili generacija. Ibn Hibba navodi da je Ebu Umame, radi Allahuan, rekao. Upitao je jedan čovjek, Allahov poslanika, sallallahu a.s. Da li je Adem bio vjerovjesnik? Ne biji. Da. Allah je s njim razgovarao. Odgovorio je. A koliko je bilo između njega i Nuha, upitao je. Deset karnova, odgovorio je poslanik. Riječ karn u arapskom jeziku ima dva značenja, stoljeće i generacija. I ako se pod izrazom karn misli na stoljeće, kao što smatra većina učenjaka, onda je između Nuha i Adem bilo hiljadu godina. Međutim, Ako se pod izrazom karn misli na ljudsku generaciju, onda između njih proteklo hiljade godina, jer su generacije prije Nuha, ali ih i selam, živjele veoma dugo, a Allah najbolje zna. Buharija navodi da je Ibn Abbas, radi Allahu rekao, između Adema i Nuha je bilo deset karnova i svi su bili muslimani. Nakon vjerovanja u jednog Boga, Allaha, Teohida prvi generacija čovečanstva desile su se neke stvari koje su nove generacije navele na obožavanje izmišljenih božanstava. Širk. Buharija navodi da je Ibn Abbas radijallahu anh tumačeći riječi uzvišenog Allaha i govore Nemojte ni pošto svoje bogove napuštati, ni pošto ne ostavljajte ni da, ni suva, Nije gusa, nije uka, ani nesra, rekao. Ovo su imena dobrih ljudi nuhovog naroda. Kada su pomrli, šeitan je došaptavao njihovim potomcima da podignu kipove na mjestima gdje su oni odsjedali i da ih nazovu njihovim imenima. Oni su to i uradili, ali još nisu obožavali. Međutim, kada je ta generacija pomrla i nestalo znanje, Te ki povesu počeli obožavati <tipenet> Ibn Ebi Hatim navodi da je Ebu Jafar el-Bakir rekao Ved prvo što je obožavano mimo uzvišenog Allaha Oni bio dobar čovjek i u svom narodu mnogo omiljen Kada je umro, okupili su se ljudi oko njegovog mezara u Babilonu i žalili za njim Kada je Iblis vidio koliko žale za njim, pretvorio se u ljudski lik i rekao im Vidim koliko žalite za ovim čovjekom. Hoćete li da vam ga naslikam i da vam sliku postavim tu gdje se sastajete, pa da ga se tako prisjećate? Odgovorili su da hoće, pa im ga je naslikao. Tu sliku su stavili na mjesto gdje su se okupljali, te su ga počeli u svojim razgovorima spominjati i veličati. Kada je to Iblis vidio, rekao im je, hoćete li da u kući svakog od vas napravim njegov kip, pa da ga se i tako sjećate? Rekli su, hoćemo. Tako je za svaku kuću napravio njegov kip, pa su ga se i tako počeli sjećati. Njihovi potomci su to doživjeli, pa su gledali kako to oni rade. I kako su se novi potomci rađali, Iblis im je predlagao kako će ga se sjećati, dok nije djecu njihove djece naveo da ga počnu obožavati mimo Allaha uzvišenog. Tako je kip, koga su nazvali Ved, bio prvo što je obožavano mimo Allaha uzvišenog. Nedugo zatim ljudi su opasno skrenuli u zabludu i nevjerstvo. Širk, nogoboštvo se proširi u tolikoj mjeri, da na zemlji skoro nije bilo monoteista. Svi ljudi su bili mnogobošci, osim Nuha. U takvom stanju Allah uzvišeni je poslao svoga roba i poslanika Nuha, alaihi da poziva obožavanju samo Allaha uzvišenog, jedinog Boga, koji nema sudruga i da odvraća od obožavanja bilo čega osim njega. Isto to Allah uzvišeni naredio je i svim poslanicima nakon njega. Uzvišeni Allah kaže: Mi prije tebe nismo ni jednog poslanika poslali, a da mu nismo objavili: Nema boga osim mene, pa mene obožavajte. Zato je Nuh alejhiselam govorio svom narodu: Obožavajte Allaha Vi ne drugog Boga osim njega. Ja se za vas plašim kazne na velikom danu. Učenjaci se razilaze o tome koliko je Nuh a.s. imao godina kada je postao poslanik. Jedni kažu da je imao 50, drugi 350, a treći 480 godina. Nuh salam, je bio prvi poslanik, resul kojeg je Allah uzvišeni poslavo stanovnicima zemlje. Buharija i Muslim navode od Ebu Hureyre, radijallahu an, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu o velikom šefatu rekao Allah će na sudnjem danu sakupiti priješnje i potonje narode na jednom mjestu, tako da će ih jedan čovjek moći pregledati i dozvati. Sunce će se nisko spustiti, pa će ljudi zapasti u nesnošljivu muku i patnju. Povikeće, zar ne vidite u šta ste zapali i šta vas je zadesilo? Zar nećete potražiti nekoga da se za nas zauzme kod gospodara? Potražite našeg oca Adema, reći će jedni drugima. Doći će Ademu i reći. Ti si otac čovječanstva. Allah te je svojim djema rukama stvorio. U tebe je dušu udahnuo. Naredio je melekima da ti sečdu učine i nastanio te u džennetu. Zar se nećeš zauzeti za nas kod svog gospodara? Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? On će reći, u istinu, Moj gospodar se da nas rasrdio, kao nikada prije, a tako se neće rasrditi ni poslije. On mi je zabranio da se približim drvetu, a ja sam tu zabranu prekršio. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekom drugom, idite Nuhu. Allah, Allah, Allah akbar Allah Allah Allahu akbar Allah Allah Allah Allah Allahu akbar la lan la lan la lan la lan la lan Kada dođu Nuhu, preći ćemo O Nuh, ti si prvi poslanik stanovnicima zemlje Allah te je nazvao zahvalnim robom Zar se neće zauzeti za nas kod svog gospodara? Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? Ali on će reći Moj gospodar se danas rasrdio kao što nije nikada prije a tako se neće rasrditi ni poslije imao sam pravo na dovu koja se priima pa sam je iskoristio za uništenje mog naroda a ah, moje brige moje brige moje brige idite nekome drugom uzvišeni Allah za Nuhov alihi selam poziv njegovog naroda, kaže Mi smo Nuha poslali njegovu narodu. Opomeni svoj narod prije nego što im dođe bolna kazna. O narode moj, govorio je on, Ja vas jasno pominjem. Allaha obožavajte. Njega se bojte i meni poslušni budite. On će vam oprostiti vaše grijehe i do određenog časa vas poživiti, a kada Allahov određen čas dođe, on se ne može odgoditi, kada bi to viznali. znali. Nuh, alihi selam, je na najrazličitije načine, tajno i javno, pojedinačno i skupno, danju i noću, svoj narod pozivao Allahu uzvišenom, čas pobuđujući u njima želju i obećavajući im lijepe stvari, Časih zastrašujući i prijetjeći im bolnim kaznama Uzvišeni Allah kaže Gospodaru moj Reče on Ja sam svoj narod pozivao i danju i noću Ali ih je moje pozivanje još više udaljilo I kada god sam ih pozivao da im oprostiš Prste su svoje u uši stavljali I haljinama se svojim pokrivali i u tome su bili uporni i pretjerano oholi. Zatim sam ih otvoreno pozivao, pa im i javno i tajno govorio, tražite oprost od gospodara svoga, jer on doista mnogo prašta. On će vam obilnu kišu slati, pomoći vas imecima i sinovima, i dati vam bašče i rijeke. Šta vam je, pa se Allahove veličine ne bojite? A On vas u fazama stvara. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa jedno iznad drugog stvorio i mjesec na njima svjetlijim učinio, a sunce svjetiljkom dao? Allah vas je od zemlje poput bilja stvorio. Zatim će vas u nju vratiti i iz nje ponovo izvesti Allah vam je zemlju učinio ravnom da biste po njoj prostranim putevima išli međutim ništa od ovoga nije na njih djelovalo ustrajavali su zabludi krivom putu i obožavanju kipova sam vladar nuhovog ali hiselam naroda bio je veliki nevjernik Odvraćao je ljude od nuha a.s., druženje s njim i zabranjivao im na puštanje obožavanja kipova. Ljudi su ostavili nuha a.s., a poveli se za vladarom. Otuda i nuhove a.s. riči, Gospodaru moj, oni me ne slušaju i slijede one čiji imi meci i djeca samo propast uvečavaju. Oni velike spletke prave i govore, nemojte pošto svoje bogove napuštati, nipošto ne ostavljajte ni veda, ni suva, ni jegusa, ni jeuka, ani nesra. I tako su mnoge u zabludu odveli. Nuhu, ali i selam, su u svakoj prilici iskazivali neprijateljstvo i grdili i njega i one koji su njemu povjerovali. Prijetili su im kamenovanjem i protjerivanjem. To su s nekima i učinili i tako prevršili svaku mjeru. Uzvišeni Allah kaže, a glavešine iz njegovog naroda su odgovorile, mi zaista smatramo da si ti u oči toj zabludi. Na to je on rekao, o narode moji, nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik od gospodara svjetova. Dostavljam vam poslanice svoga gospodara i savjetujem vas. Ja znam od Allaha ono što vi ne znate. Ovako je Nuh, a.s., velikom razboritošću i riječitošću razgovarao sa svojim narodom. Između ostalog, oni su mu govorili, koliko mi vidimo, Ti si samo čovjek, kao i mi, a vidimo i da te bez ikakva razmišljanja slijede samo oni koji su među nama niko i ništa. Ne vidimo da ste i u čemu bolji od nas. Naprotiv, mi vas smatramo lašcima. Njima je bilo čudno da čovjek bude poslanik. Pored toga, smatrali su da ako bi već poslanik bio od ljudi, trebao bi biti neko od njih bogatih i uglednih. Nakon toga primijetili su i prigovorili Nuhu, ali da ga slijedi najniži sloj ljudi i da su mu se samo zato što ih je pozvao, odazvali i povjerovali, bez ikakva razmišljanja i razmatranja, a ne njihovi ugledni, uvaženi ljudi. Međutim, baš to što su im prigovarali u stvari bile je vrlina zbog koje se pohvaljuju, jer za očitu istinu Nije potrebno puno razmišljanja i razmatranja, nego je treba odma slijediti i predati joj se čim se pojavi. Istina je sama po sebi zdrava i ispravna, bez obzira da li je slijedili bogati ljudi ili siromašni. Oni zapravo koji slijede istinu, ugledni su, pa makar bili siromašni. A oni koji je odbijaju bez ugleda su, pa makar bili bogati. Međutim, činjenica je da su često imovinski slabi ljudi sledbenci istine, dok su imovinski jači ljudi poricatelji i negatori. يا <tipa> Umel karam ma yadhi und go naroda trazili su odnega da otjera i udalje od sebe siromašne i nemoćne vjernike i obećali mu da će se oni, ako to uradi, okupiti oko njega, jer nedoliko je njima da sjede zajedno sa siromašnima. Nuh, i salam, im je na svata nevjerovanja, ponižavanja i provokacije odgovorio. O narode moji, šta mislite ako sam ja na pravom putu svoga gospodara Iako mi je On od sebe dao poslanstvo, a vi ste slijepi za to, zar ćemo vas mi prisiljavati da to protiv vaše volje priznate? O narode moji, ja od vas za to ne tražim nikakvo blago. Moja nagrada je samo kod Allaha ja neću otjerati one koji vjeruju. Oni će se sresti sa svojim gospodarem, ali ja vidim da ste vi narod koji ne zna. O narode moji, ko me od Allaha odbranio kad bih ja njih otjerao? Zar ne shvatate? Ja vam ne kažem kod mene su Allahove riznice, niti ja znam gaib, niti kažem ja sam melek, a ne kažem ni za one koje vaše oči s prezirom gledaju. Allah im neće dati nikakvo dobro. Allah Najbolje zna šta je u njihovim dušama, jer bih tada bio nepravedan. Mnogo je vremena Nuh, alih i salam, strpljivo i mudro pozivao svoj narod vjerovanju u jednog Boga i pojašnjavanju ništavnosti njihovih izmišljenih božanstava. Uzvišeni Allah kaže, Kaži im vijest o Nuhu, kada on reče narodu svome, O narode mojim! Ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, a ja se na Allaha oslanjam, onda se zajedno sa božanstvinom svojim odlučite i to ne krijte. Zatim to nadamnom izvršite i ne odgađajte. Njegov narod to nije smio učiniti, nego su govorili: Pustite ga, luđak i lažov. Mnoge vremena prošlo a malo njih se odazvalo njegovom pozivu. Kada god bi jedna generacija izumrla, oporučivali bi onima iza sebe da mu ne vjeruju, da mu se suprostavljaju i da se protiv njega bore. Tako bi otac, kada mu sin poraste i mogne razumjeti razumijeti, nasamo savjetovao da ne vjeruje Nuhu, koliko god živio i koliko god postojao. Svaka nova generacija je bila gora od prethodne, Ali ih je Nuh a.s. uprko svemu tome pozivao. Nuh Selam je među njima ostao, kako uzvišeni Allah kaže, hiljadu manje 50 godina, ali samo je mali broj njih povjerovao. Njihova pokvarena priroda je odbijala vjeru i slijedjenje istine. Nuh a.s. je vidio i shvatio da u njima nema nikakva dobra. Skoro je bio izgubio svaku nadu da bi se situacija mogla popraviti, jer su ga na sve načine, dijelima i riječima, vrijeđali, suprostavljali mu se i utjerivali ga u laž. Govorili su mu, o Nuhu, s nama si raspravljao, pa si odulio raspravu. Daj neka nam se desi to čime nam prijetiš, ako istinu govoriš. Ako Allah tjedne, reče on. On će vam to dati i vi mu nećete moći umaći. Nuhovom, ali i selam, narodu uveliko dodija Nuhovo pozivanje, polemiziranje, kako su ga oni nazvali, pa iznesuše prijedlog i zahtjev da čini dovu protiv njih, da se odmaho bistini istini Allahova kazna nad njima, ako on istinu govori. Allah uzvišeni mu naredi da protiv ni to i uradi. I Nuho, ali i Zamoli Allaha uzvišenog, ta na njih izlije svoju srđbu, pa mu se Allah odazvao i primio njegovu dobu. Uzvišeni Allah navodi nuhovu alaihi selam dovu. Gospodaru moj, reče on, moj narod me ulažu lažu tjeruje, pa presudi između mene i njih i spasi mene i vjernike koji su sa mnom, Gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, jer ako ih ostaviš, oni će robove tvoje u zavludu zavoditi i samo će griješnike i nevjernike rađati. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim. I onome ko kao vjernik u moj dom uđe, i vjernicima i vjernicama, a nasilnicima samo propast povećaj. za Allah takođe kaže I on je gospodara svoga zamolio Ja sam pobjedjen pa pomozi Tako se protiv Nuhovog alehiselam naroda sastalo njihovo nevjerstvo grije sin nemoral i dova protiv njih ostrane njihova poslanik I Nuhu bi objavljeno Od tvog naroda neće više niko vjerovati, osim oni koji već vjeruju, pa se ne žalosti zbog onog što oni rade. Bilo je to veliko olakšanje Nuhu, alih i selam, nakon dugog vremena pozivanja, vjerovanja u jednog Boga, ali i nagovijest skore pobjede. Oni su na ovome svijetu bili poznati po otvorenom nevjerovanju i pretjeranoj tvrdoglavosti, a takvi će biti i na sudnim danu, I pore toga što je Nuh alejhiselam u potpunosti obavio svoju poslaničku misiju, obradovao i zastrašio. Naredio i zabranio i ništa nije propustio. Oni će na Sudnjem danu poreći da im je Nuh alejhiselam kao poslanik uopće došao. Buharija prenosi od Ebu Seida radijallahu anh da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nuh i njegov narod će doći na Sudnjem danu, pa će ga Allahu pitati. Je li im prenio? Jesam gospodaru moj odgovoriću. Zatim će Allah upitati njegov narod. Jeli vam prenio? A oni će odgovoriti: Ne, nama nikakav poslanik nije došao. Zatim će Allah upitati Nuha. Koga imaš za svedoka? A on će odgovoriti: Muhameda i njegove sledbenike. Pa ćemo mi tada posjedočiti da je on prenio. Nuh, alaihi salam, nakon što mu bi objavljeno od tvog naroda neće više niko vjerovati, osimoni koji već vjeruju, prestade pozivati ljude vjeri, ali se prihvati druge velike obaveze kojom ga Allah uzvišeni zaduži. Uzvišeni Allah kaže i mi mu objavismo, pravi lađu po našem nadzoru, I našem nadahnuću. Neki učenjaci kažu, kada je Allah uslišao njegovu dovu, naredio mu je da zasadi drvo, od koje će kasnije napraviti lađu. Posadio ga i čekao stotinu godina da naraste. A onda je naredni stotinu, a po mišljenju nekih 40 godina, obrađivao to drvo. Ljudi su mu dolazili, ali ih nu, ali ih nije više pozivao. Ljudi su mu se čudili, rugali i govorili. O Nuhu, zar si postao drvosjećaj stolar nakon što si bio poslanik? Nuh, alih i selam, je po Allahovom nadahnuću i pod njegovim nadzorom i praćenjem pravio lađu tako da je pravilo napravio. Nuhova, i selam, lađa je bila prva napravena lađa i Allah uzvišenju je učinio trajnim primjerom i uzvorom gradnji. Bila je tako velika da joj posle nije bilo slične. Od Ibn Abbas radijallahu An se prenosi da je rekao, bila je duga hiljadu i dvijestotine, široka šest stotina, a visina joj je bila 30 ademovih aršina. Imala je tri sprata, za svaki sprat po deset aršina. Najniži sprat je bio za životinje i divljač, srednji za ljude, a gornji za ptice. Vrata su joj za sva tri sprata bila sa zadnje strane, a sa gornje strane je bila zaštićena jednim prekrivačem. Nuh alaihi selam je gradio lađu na brdu, gdje u blizini uopće nije bilo vode. Uzvišeni Allah kaže I on je pravio lađu i kad god bi pored njega prolazile glavešine njegovog naroda, Izrugivali bi mu se. Nisu vjerovali da će se desiti ono čime im je prijetio. Ako se vi rugate nama, govorio je on, i mi ćemo se rugati vama kao što se i vi rugate i saznaćete kome će doći ponižavajuća kazna i ko će u vječnoj patnji biti. Allah uzvišen je obavijestio Nuh, a.s. da će spasiti od potopa njegovu porodicu sve vjernike i popar svih životinskih vrsta, kako bi one opstale, ali ga je i upozorio da se, kada se ispuni njegova naredba i zadesi ih njegova kazna, kod njega ponovo ne zalaži za njih. Allah uzvišeni je znao da bi se on mogao sažaliti kada vidi kako ih kazna obozima. Uzvišeni Allah mu je rekao, kada dođe naša naredba i voda provri, Ti u ukrcaj od svakije vrste po jedan par i svoju porodicu, osim oni o kojima je sud već donesen. I ne obraćaj mi se za one koji ne vjeruju. Oni će doista biti potopljeni. I kad je zapovjed naša pala i voda s površine zemlje pokuljala, mi smo rekli, Ukrcaj u lađu od svake životinske vrste po jedan par, porodicu svoju, osim oni o kojima je bilo govora i vjernike, a malo je bilo oni koji su s njim vjerovali. Ufiku billahi urdubi inallazi yakshiful balwa huwa Allah idha zemlje chak iz zemljenih peci u kojima je gorila vatra Nuhu salam, je bilo naređeno da se zajedno sa vjernicima ukrca u lađu. On zajedno sa vjernicima pohita na brdo prema lađi i kazna poče je zahvatati nevjernike. Po pitanju broja onih koji su s njim spašeni na lađi od Ibn Abbas, radijel Allah, on se prenosi da je rekao, bilo ih je osamdeset. Sa Nuhom salam, su bili i njegova tri sina, Sam, Ham i Jafet, i njegove snahe a sin jaam je potopljen što se tiče nuhove ali ih selam žene koja je spomenuta u Kur'anu umrla je kao nevjernica prije potopa uzvišeni Allah kaže Allah navodi kao pouku onima koji nevjeruju ženu nuhovu i ženu lutovu bile su udate za dva čestita roba naša pa su ih prevarile I njih dvojica im neće ništa moći, kod Allaha pomoći. I reći će im se, uđite u vatru sa onima koji ulaze. Pod Allahovim djelašanom riječima, pa su ih prevarile. Ne misli se da su one učinile preljub, jer žene vjerovjesnika zaštićene su od mogućnosti da učine preljub zbog izuzetne časti vjerovjesnika. Od Ibn Abbas, radijallahu, se prenosi da je rekao nevjera nuhove žene sastojala se u tome što se nije slagala s njim u vjerovanju i nije povjerovala u njegovo poslanstvo. Otkrivala je nuhove tajne. Kada bi neko postao vjernik, ona bi to saopćila buntovnicima nuhovog naroda. Neki kažu da je i ona potopljena sa ostalima, jer je zbog svog nevjerstva bila od onih kojima je kazna već bila propisana. A neki kažu da je i ona bila u lađi. U tom slučaju moguće je da je postala nevjernica nakon toga ili da joj je kazna odgođena do sudnjeg dana, međutim, ispravni je prvi stav. Kada je Nuh, a.s. zajedno sa vjernicima, stigao na brdo, zatekao je pred lađom po svih životinja. Došle su sa svih strana svijeta i čekale dozvolu da se popnu na lađu. Kada se Nuh, alaihissalam, zajedno sa onima koji su vjerovali, smjestio u lađu, rekao je Hvala Allahu koji nas je spasio od naroda nasilničkog. Gospodaru moji, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto. Ti si onaj koji to najbolje umije zbog toga je lijepo spomenuti Allaho ime pri ukrcavanju u brod, jahanju životinje ili ulasku u bilo koje prevozno sredstvo. Ukrcali su se na lađu i došla je naredba o potopu zemlje i svega što je bilo na njoj. Uzvišeni Allah kaže I mi smo kapije nebeske potvarali vodi koja je neprestano obilno lila i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastale, kako je određeno bilo. I on reče, ukrcajte se unju, nju, u ime Allaha, neka plovi i neka pristane, moj gospodar zaista prašta i milostiv je. I ona je zaplovila s njima na valovima, velikim poput planina, In nuh zovnu svoga sina, koji je bio podaleko. Sin moj, ukrcaj se s nama i ne budi s nevjernicima. To je bio četvrti nuhov, alehisselam, sin Jam. O drugom mišljenju ime mu je bilo Kenan. Radio je loša djela i nije ispovijedao vjeru svoga oca. Očinska ljubav, kada je nastupio potop, kao da je učinila da nuhov, alehisselam, zaboravi, da mu je već objavljeno Od tvog naroda neće više niko vjerovati osim oni koji već vjeruju pa pozva svoga sina da primi vjeru i da se ukrca u lađu kako ne bi doživio sudbinu nevjernika Ali on odbi. On reče Skoniću se na kakvo brdo koje će me zaštititi vjerujući da poplava neće dostići vrhove planina Nuh alihi selamu reče, Niko danas Allahove kazne neće pošteđem biti, osim onoga kome se on smiluje. I val ih razdvoji, i on potopljen bi. Propade sa svojim istomišljenicima, nogoboštima na ovome, a propast će i na budućem svijetu. Tako je to bilo, a sa njegovim ocem su se, osim njegove braće, Spasili i ljudi koji Nuhu a.s. nisu bili ništa u rodu, ali su vjerovali u Allaha uzvišenog kao jedinog Boga i Nuhu a.s. kao njegovog poslanika. Allah uzvišeni je prethodno obećao Nuhu a.s. da će spasiti njega i porodicu njegovu. Svi članovi njegove porodice bili su na lađi osim njegovog sina Jama. Nuh ali hisalam se tada kada ih hval razdvoji i sin mu potopljen bi prisjeti Allahovog obećanja i obrati se gospodaru svome riječima Gospodaru moj sin moje od moje porodice a to je obećanje istinito i ti si od mudrih najmudri فيك الى مولاك يكفيك ولا تامن هجوم الموت ان الموت ياتيك ان الموت في تجليبي الى مولاك يكفيك الى ولا تامن الموت ان الموت ياتيك ان الموت ياتيك سني برтивو الله واي ادرببي nego je samo tražio pojašnjenje. O Nuhu, reče on, on nije od tvoje porodice, jer on radi ono što ne valja, zato me ne moli za ono o čemu ne znaš. Savjetujem te da ne budeš neznalica. Ovim je Allah uzvišeni pojasnio Nuhu, ali i da njegov sin njam nije od onih iz njegove porodice, koje mu je Allah obećao spasiti. Jer Allah uzvišeni mu je rekao I tvoju porodicu, o onih o kojima je sud već donesen Allah uzvišeni mu je obećao spasiti članove porodice koji vjeruj Ali ne i on je protiv kojih je nuho selam dova Gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika Već uslišana Nuh selam shvati da je pogriješio I pokaja se Allahu uzvišenom riječima. Gospodaru moj, utječeći se da tražim ono o čemu ne znam. Iako mi ti ne oprostiš i ne smiluješ mi se, biću izgubljen. Uzvišeni Allah kaže: A njega smo nosili na onoj lađi od dasaka i eksira sagrađenoj, koja je plovila pred našim očima. Allah uzvišen je lično nadgledao, pazio i čuvao nuhovu alaihisala mlađu, koja je plovila na valovima poput planina. Jedan broj mu fesira kaže, Voda se tada podigla 15 aršina iznad najvisočije planine na zemlji i poplavila je cijelu zemlju uzduž i poprijeko, tako da na zemlji nije ostalo živje duše, ni staro ni mlado. Imam Malik navodi da je Zeyd ibn Eslam radi Allahu anha rekao Ljudi su u to doba nastanjivali sve doline i brda A Ibn Ebi Hatim navodi da je Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslam rekao Svaki dijelić zemlje u to doba imao je svoga vlasnika Ibn Džerir i Ibn ebuhatim Hatim prenose od Aiše radi Allahu anha da je poslanih sallallahu alihi vasallam rekao. Nuh je ostao među svojim narodom hiljadu godina manje 50. On je posadio drvo koje je raslo 100 godina, pa je naraslo veliko i razgranalo se. Zatim ga je posjekao i počeo od njega praviti lađu. Neki ljudi su prolazili pored njega i smijavali mu se govoreći. Ti praviš lađu na kopnu, pa kako će ona ploviti? A on bi im odgovarao, znaćete vi to. Kada ju je dovršio i voda počela naokolo plaviti, mati jednog djeteta se uplašila za dijete koje je jako voljela, pa ga je ponijela na jedno brdo i popjela se do njegove trećine. Kada je voda došla do nje, sa djetetom se popjela na vrh brda. Kada joj je voda dospjela do vrata, podigla je djete u vis, ali su se ipak oba dvoje utopili. Da se Allah uzvišeni ikom od nuhova naroda smilovao, smilovao bi se majci tog djeteta. Međutim, ovo najvjerovatnije nisu riječi poslanika sallallahu alihi veselam, nego nekoga shaba koji je to preuzeo od nekoga ko prenosio u predaju, od ehlu kitabija najbolje zna. Uglavnom, Allah uzvišeni je uslišao Nuhu, alaih selam salam, dobu. Gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjednika. I oni su zbog svojih grijeha potopljeni i od njih niko nije ostao. A na sudnjem danu će biti u vatru uvedeni. كفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا مسلما وكفاك بين الناس فخراكم مسلما وكفاك عند الله ذخرا وروائع القرآن جل الله ما أسماه داهاكم مسلما واصدح بها في الأرض واهتف في سماها وروائع القرآن جل الله ما أسماه داهاكم مسلما بها في الارض واحتف في سماءها وروائع الله وما اسماء لهاكم مسلما واصدح بها في الارض واحتف في سماءكم بين الناس فخراكم مسلما وكفاك الله قد استنونت كما زميه bilo završeno ikada na njoj nije ostao niko ko obožava nekog ili nešto mimo Allaha uzvišenog. Allah uzvišen je zemlji naredio da proguta svoju vodu, a nebu da prestane liti kišu. I povuče se voda i smanji se nje nivo. I ispuni se odredba i snađe ih ono što je Allah uzvišeni još prije i odredio. A to je da će ih zadesiti kazna koja ih je zadesila. I bi rečeno, zemljo gutaj svoju vodu, a ti nebo prestani. I povuče se voda i ispuni odredba, a lađa pristade na El Giudiju. I bi rečeno, daleko bio narod nevjernički. Kada je njegova lađa pristala na planini El Giudije, i kada je bilo ponovo moguće hodati po zemlji, Uzvišeni Allah je rekao. O Nuhu, iskrcaj se sa mirom našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi odovi koji su s tobom. Biće naroda kojima ćemo davati da uživaju, a koje će poslije snaći naša kazna nesnosna. Neki kažu da se Nuh, alaihi sa svojim saputnicima ukrcao u lađu. 10. Ređžepa da su u njoj plovili 150 dana i da su ulađi na planini El-Judij ostali mjesec dana. Njihov izlazak iz Lađe desio se 10. dan Muharrema, a Allah najbolje zna. Imam Ahmed navodi da je Ebu Hurejre radijallahu an rekao: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom prilikom prošao pored nekih jevreja koji su postili je u Mjašuru deseti dan Muharrema pa ih je upitao zašto danas postite oni su odgovorili na današnji dan je Allah spasio Musa i sinove Israila od potopa a potopio faraona na današnji dan je lađa pristala na Eljudij Nuh i Musa su postili ovaj dan iz zahvalnosti Allahu na tvoj poslanik rekao Ja sam bliži Musa'u od vas, pa mi je i preće postiti ovaj dan nego vama. Zatim je naredio ashabima, ko je od vas jutro zapostio, neka post dovrši. Ako nije, neka posti ostatak dana. Ovaj hadis ima potvrdu u Buharinom sahihu, u nešto rugačijoj verziji, u kojoj se ne spominje Nuh, ali a Allah najbolje zna. Kada su se iskvicali zlađe, Allah uzvišen je Nuhu a.s. obećao da više nikada neće dati potop stanovnicima na zemlji i kao znak sjećanja na to obećanje dao dugu u oblacima. Ljudi su nakon potopa nastanjivali područje sjevernog šama. to jest jug današnje Turske i sjever Sirije. Allah uzvišeni je učinio neplodnim sve ljude koji su sa Nuhom a.s. spašeni. Samo su Nuhovi a.s. sinovi dobili potomstvo. Zbog toga je Nuh a.s. drugi otac čovječanstva. O tome uzvišeni Allah kaže A kada nas je Nuh zovnuo, mi smo se lije odazvali. Njega i porodicu njegovu Nevolje teške smo spasili i samo potomke njegove u životu ostavili i u naraštajima kasnije mu spomen sačuvali. Mir nuhu od svjetova svih. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. On je bio rob, naš vjernik. Tako svi ljudi koji danas žive na zemlji vode porijeklo od tri Nukova, alaihiselam, sina, Sama, Hama i Jafeta, koji su bili na lađi zajedno sa svojim ženama. Od Sejda, ibnul Musađiba, se prenosi da je rekao, Nuh je ostavio tri sina, Sama, Hama i Jafeta, a svaki od njih je predak po tri grupe naroda. Tako je sam predak Arapa, Perzijanaca, bizantijaca, hamije predak, kopta, crnaca i berbera. Ajafet je predak turaka, slavena i je đuđa, ime đuđa. Ne zna se tačno koliko je Nuh ali ih se živio nakon potopa. Ali se zna da je cio svoj život posvetio robovanju Allahu Uzvišenom. Uzvišeni Allah za njega kaže On je doista bio zahvalni rob. Zahvaljivo je Allahu uzvišenom na jelu, piću, odjeći i uopće na svim stvarima. Et Etabirani prenosi od Abdullaha ibn Amra, radi Allahu an, da je poslanik, salallahu alihi vasallam, rekao Nuh je postio cijelo vrijeme, osim na dane Ramazanskog i Kurbanskog bajrama. نوح عليه السلام يوكبان في مكي ا اللهئئبلي ذا كلما ابصرت الارض تفتح قدم الغزا 7 Sebil Zenica vam nudi veliki izbor audio i videomaterijala, audio komplecije života ashaba, iz života tavijina, prijevod značenja Kur'ana kao i videoprodukcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmađe. Zato nas posjetite na adresu kanal22zenica ili putem telefona 413 57 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلما كلما كلما كلما